как да помирим правото на журналистите и писателите да разследват с правото на индивида на, прик... на неприкосновеност на личния живот. В студиото е прочутият британски драматург, писател и журналист Майкъл Фрейн. Днес е представенето на неговата книга, стремително, напънаирана на книгата, а преди това в 12 часа на среща с журналисти, организирана от Асоциацията на европейските журналисти в България, той ще говори по този въпрос. Въпросът за помирението между свободата на словото и правото на лична неприкосновеност. Добър ден на Майкъл Фрейм. За превода в ефир ще ни помага Петър Скип, преводач и на книгата, която излиза от издателство Кибея. Свикнали сме да говорим за свободата на медиите. A lot about media по нея се правят uh, световни рейтинги и класации. Yeah, well, of Вие поставяте въпроса you по обратен начин. Свободата от медиите. <laughs> Защо? And has always been. бих казал, че в Англия има нужда от свобода от печата But, uh, и винаги most, е имало такава като най-спешният проблем в момента е, че имаме една популярна преса която е изключително uh, и излязла от извън контрол замесене вред скандали involving, for instance, hacking into people's phones, например, хакване на лични телефони lives, и коментиране спрямо личния живот на разни хора often, um, по начин, който често е пагубен за личния живот на тези хора. И които в Еко защо някои хора в Англия водят кампания за една добра система за контролиране. Даваща лица, които смятат, че се представлява проблем с водата на пресата да търсят своята неприкосновеност. Помним скандала с хакнатите телефони, но ако говорим не за жълти медии, а за журналистика в нейния най-същностен смисъл, разследване, разкриване на нещо, което някой иска да скрие, трябва ли да помиряваме разследващия с разследвания. Нали има едно важно правило, ако си политик на избираема позиция и консумираш обществени средства, няма такова нещо като неприкоснованост на личния живот. Защото от твоите дела зависят обществените. <рес> да, има голяма разлика между неприкосновеността на личната неприкосновеност на частни лица и на обществени фигури. Но дори обществените фигури следва да имат известна закрила поне от пресата и медиите. Откъде при вас идва това внимание към неприкосновеността на личния живот? Зачудих се дали, дали е трудно от човек да бъде Майкъл Фрейм. Бий Майкъл Фрейм. Бий Michael Фрейм. Бий Майкъл Фрейм. Бий Майкъл Фрейм. Бий Майкъл Фрейм. Бий Майкъл Фрейм. Бий Майкъл Фрейм. Бий не i'm достатъчно знаменит да съм страдал по някакъв various uh, но познавам много хора особено артисти press, за които who се говорят откровени лъжи В интервю за Guardian, In Guardian споделяте, че, цитирам, всеки писател трябва да бъде задължен някак от закона да работи като репортер. И че едва тогава човек разбира, че не му трябва шумоизолирана стая, за да пише. Пак цитат, прост би спестил от парите дадени за корк, за да постигне тиха стая, пишете. нет, нет, ли нет, да е толкова нет, нет, нет, нет, нет, Чисто съм казвал, че един писател следва да има сташи като репортер. За да си припомнят колко е сложен света. Когато възникне сюжет, в ума ви за било роман или пиеса. Uh, uh, Нуждаете се от uh, упростяване на нещата, за да ги представите в писмен вид. Това е и една приказка, те, една нишка от събития, която се извлича от общата сложност на света and uh, i think it would be quite valuable for writers of fiction just to be how... продължавам да мисле, че романистите следва да си припомнят колко е важно да отсяват нещата и да преценяват ставащото което е често some of the hardest writing i've ever had to do is as a Real places, real Сред най-мъчните задачи, които съм имал, за, що се отнася писане и списване, са били когато съм работил като репортер. Um, Хората често смятат, че просто е въпрос да застанеш и да казваш истината. But much more than that. Но нещата ви са много по-сложни от това. Um, когато докладваш относно състоянието на света, ти трябва и въображение. Трябва ти да отсяваш и да разбираш това, това което е важно за останалите, с други думи, да се поставиш на тяхно място. Освен на журналист и публицист, десетилетия Майкъл Фрейн е колумнист в вестниците Guardian и Observer. А, той пише 12 романа, има над 30 пиеси, много публицистични и биографични трудове, печели над 20 големи британски и световни награди за литература и драматургия и впрочем е изтъкнат преводач на руска класическа литература Чехов основно. А, за това от сега ви предлагам да се потопим в атмосферата на една от неговите известни пьеси. Разговорът с врага е един от акцентите тук. Защо Вернер Хайзенберг отива в Копенхаген? е And the other is my mysterious visit to Niels Bohr in Copenhagen in 1941. Why did he come to Copenhagen? <coughs> it was probably very simple when you come right down to it. He wanted to have a talk. A talk to the enemy in the middle of a war? Майград, okay, да защо, защо? Защо? Защо Вер... Вернер Хайзенберг отива в Копенхаген? Идва в Копенхаген това пита съпругата на Нилс Бор. Вернер Хайзенберг е германски физик, един от основоположниците на квантовата механика, носител на Нобелова награда. По време на Втората световна война, обаче, той остава в Третия Райх, за разлика от много свои колеги, които емигрират, и участва в проекта за създаване на германска атомна бомба. В тази... История описана в пиесата ви Копенхаген, се прокрадва и нещо друго. Да бъдеш наблюдаван, да нямаш неприкосновеност защото си следен някога заради горещите войни, после заради студената, търсенето на шпиони, наблюдението на чуждите е запазена марка на службите, а днес заради тероризма, от трафичните да, данни на мейлите до съдържанията, въпросът за това всичко да е достъпно, достъпно за службите на сигурност, за сигурност отново звучи остро. Да попитам Майкъл Фрейн, трябва ли според него да се жертва свободата и неприкосновеността заради сигурност? Difficult question. изключително мачен въпрос um, we do need to have access, uh, to следва действително да имаме достъп до намеренията на терористи, например. Но no, в момента който установиш таян достъп um, that can be, um, нарушаваш непрекуснеността на, на всички останали, което е предмет на евентуални злоупотреби. We have to can uh, province, Следва да province. разработим начини, по които хората, които са заинтересовани да могат да имат достъп, без обаче да нарушават неприкосновеността. И Uh, control and review by, uh, democratic и не само partners. това, а тази тяхна дейност да подлежи на контрол и преглед от страна на демократично избрани органи. That, uh, Bohr, Сред проблемите, с които се сблъсква Хайзенберг при срещата си с Бор, е, той си. се смята за неблагонадежден в Германия. He he Знае, че го следи в Гестапо. So, um, very, very to... И следва с изключително внимание да поступва. In fact, he was so careful that it's very difficult to reconstruct what he wanted to say to Bohr. and And uh, sometimes Heisenberg has been um, judged harshly. Хайсенберг a... е съден uh, сурово от историята. Смята се, че той трябва да е бил замесен в атомния проект на Хитлер. Когато продуцираха, поставиха пиесата ми «Копенхаген в Америка». Тя е стана обект been... на силна критика от известни среди, които сметнаха, че of, of е трябвало да бъда много по-негативно настроен спрямо Хайзенберг. Но се зарадвах, че получих писмо от руски физик who said, don't these people understand what it's like living in an authoritarian country. And he described some of the difficulties that he had had as a physicist working a in the, the Soviet, Soviet, Soviet, Soviet Union. To mm -hmm. Soviet Union. Um, and he was much more sympathetic uh, with Heisenberg's difficulties that Разбира, някакси вътрешно много по-симпатизира с положението на Хайзенберг, отколкото западните им колеги. Интересно ми е, какво мислите curious, за действителността днес? Какво ви е най-интересно? Идващия референдум в Великобритания. Uh, а uh, uh, панамските досиета. Какво според вас е най-драматично най важното? Войната в Сирия? Светът е пълен с драматизън в момента. Миграцията е ключова тема. Каквото и да става миграцията ще промени света. Би било чудесно, ако излизането наяве на панамските досиета доведе до малко повече откритост относно поведението на най-богатите подозирам, че основният подстилъщ проблем rich, the, ужасаващите poor, пропасти, you know, които са възниквали между най-богатите и най-бедните. Най-богатите са изразходвали средствата си, за да си закупят a freedom from a lot of the uh, that да be които действат спрямо останалите. Не it's not surprising that people who live in very poor че хората, обитателите на най-бедните страни, Особено ако страдат и от военни действия. <пълнавателите> Искат да се преместят в страни, които са по-добре. Една ваша прогноза, референдума Представля? във Великобритания. Ще излезете ли 10 секунди? Ще е много мъчно да се предскаже. Резултата ще е близък. Страстно лично се надявам, че оставаме в Европа. Дано, благодаря Ви. Майкъл Фрейн, прочутият британски писател, драматург и журналист. След малко ще се срещне с журналисти, сценаристи, репортери, а вечерта и с още приятели на словото в НДК, където е представянето на неговата книга стремително. Благодаря на Петър Скип, преводач и на книгата, и в ефира за този разговор Хоризонт до обед.